ime i sina i svetoga duha kad bi se braće i sestre na dan velikog događaja ili kako se to kaže u žargonu derbija desilo da na stadionu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 da napravimo predračun, da vidimo koliko će od toga biti koristi i ima li uopšte ikakve koristi od ovoga. I na razne i mnoge druge načine mi prelazimo crpi. Ali to nije doček, braće i sestre. Doček je formirana svijest. Doček je utvrđena vjera da on dogazi. Ne sami.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 Sa čime mi dočekujemo, braćo i sestre, sina Božijeg? Ako ga dočekujemo? Dočekujemo ga, braćo i sestre, na ovaj liturgijski način, otvorenoga srca, otvorenoga uma, otvorene volje. Pritom važno naglasiti podvući praznoga srca praznoga uma i prazne volje, od svega onog žitejskog i sujetnog, brzo proleznog i brzo troležnog, čemu je rok trajanja odavno istekao. Dočekujemo ga prazni da bi nas on sobom ispunio.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 ko ga prate sve te nebeske sile i koji dolazi da nam da neuporedivo više od svega onoga što mi pokušavamo da steknemo. Hoćeš i da se obogatiš? Pa ovdje, ovdje je onaj koji je bogatstvo, apsolutno bogatstvo. Hoćeš li mudar da budeš? Pa ovdje je sama premudrost.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 Držite, držite ono malo vremena što imaš i puštite kad dak ispustiš. A džete pušti, puštite u pakru, u propaz. Nisi očistio, nisi se sa životom sjedinio, nisi sa brižnjima ušao u zajednicu. Iđećeš ti takav posle smrti, a umrijećeš. Mislio ti o tome ili ne? Umire se, braćo i sestre. Masovno se umire. Evo dok mi ovo pričamo... Duše samo izliječu iz tijela i u ovom gradu danas umiru, u svim gradovima na ovoj planeti, samo duše lete izliječu. Možda i od nas neko u toku dana iznenadno umre. A onaj koji jeste život, koji jeste istina,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 Ili ono bezumno druženje koje ne liči na život, od koga je bolje samoubistvo brzo, jer i ovo je samoubistvo samo što traje. Čitav jedan životni vijek pretvori se u pokušaj samoubistva i na kraju zaista je rezultira time. Nikakav život, besmislen život, bez nikakvog duhovnog kvaliteta, iz dana u dana, prazno, šuplje, a vrijeme prolazi na fonu ponuđene vječnosti, na fonu crkve, vrijeme prolazi praćeno odjekom zvona koje pozivaju na liturgiju, na trpezu, svetu i časnu, prebogatu, vrijeme prolazi, a praznici nam promiču, vrijeme prolazi, a gospod vječni, iz vječnosti Vječno noseći i donoseći dolazi, a mi gdje smo danas? Ko nas je to obmanuo? Ko nas je to zaveo? đavo, braćo i sestre, ta zvica iz preispodnje, koja nam krv pije, koja nam živote uzima, koja nam vrijeme krade, vrijeme dato za spasenje, za pokajanje.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 Obmana, koje su to razmjere? To je mreža bačena u koju je čitala programeta uhvaćena, braće i sestre. Ima samo jedna pukotina, dovoljno široka, koju ta mreža ne može da uhvati. Ne samo što ne može da uhvati, jer tu ne može da se sastavi, jer je ognjeno polje. To je crkva Hristova.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 tu nema šta da traži pa jeste vi juče gledali šta se desilo ili bilo na televiziji ili bilo na prvim i naslovnim stranicama dnevnih novina ili bilo na radiju nije braćo i sestre jesu li bili flajeri iz aviona ne a šta se desilo Lazar je ustao iz groba Vaskrseo ga gospod glasom, pozvavši ga Lazare, izađi napolje. I četiri dana mrtav čovek izlazi, odmah izlazi, odmah posluša na tvorca. Pa kaže, umro je, ma šta umro? Umro je za tebe. Smrt ima silu u odnosu na tebe, ali u odnosu na gospod, ona nema nikakvu silu. I gospod da bi nas naučio, evo Lazarevom subotom, podsjeća nas na to i uvjerava, kako kaže tropa, da ćemo svimi usati ustati iz grobova na dan opštega Vaskrsenja. Zato je, braće i sestre, od suštinske važnosti da u ovom izimitiranom raju prepoznamo obmanu, oglaž, ali da ne padnemo u očajanje, ne, to nikako,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 svjesnih problema u kome se nalazimo, dubokog problema, koji mi ne možemo da riješimo. Evo, zato ovaj praznik počine, počinje smrću. Lazarevom, ne počinje upalom pluća, ne počinje leukemijom, nego smrću. I to ne 20 minuta poslije smrti, nego 4 dana poslije smrti. Tako počinje ovaj praznik. Da bi smo imali tvrd temelj, što bi gospod rešalo citne probleme, nego onako pedagoški, kako samo on zna, premudrost vječna počinje lekciju od smrti Lazareve. Da svi vidimo, braći i sestri, jer problem smrti niko ne može da rešava. Niko, niko, niko. Možemo samo da sahranjujemo izgleda jedne i druge. A čim se smrt pojavi, odma čovek odstupa. Majka odma odstupi duhom, iako grli mrtvo dijete, ali duhom one je odstupila. Ona zna da je smrt jača od njene ljubavi. Ali od gospodnje nije jača. Zato ovaj praznik je praznik ljubavi, braći i sestre. Nas danas pohodi ne sila, slijepa sila koja eto i mrtve vaskrsava. Danas nas ne posjećaju nepoznati leteći objekti. NLO. Ne, ne dolazi i gospod, braći i sestre, na takav način. On dolazi. On je dolazio. On će dolaziti dok god bude vremena kroz svoju crkvu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 Zato danas potrudimo se, za koji trenutak ulazimo u onaj središnji i svešteni dio liturgije, kad više nema prostora za dopune, za propovijedi, jer tajna je pokrenuta i duh sveti kreće u sveštenom dejstvu. Da dočekamo gospoda danas, braći i sestre, iako svi naši bližnji, sugrađani nisu na danas ovdje i od toga neće imati koristi,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 Vaskrsenje toga da se udostojimo svim molitvama četvorodnevnog Lazara i svih svetog. Amin Bože. Da